galegos no baix. Señores de eh, de baila viño de bailar, señora vamos a falar como presidente da asociación Liños de Donde é Galicia? Da, no, da, da sí. nosa Galicia. De Santa Coloma. Sí, exactamente. Que están de aniversario. Sí, sí, exactamente están de aniversario. Vamos a falar entonces con D. José Canosa, ¿no? Sí, vamos a falar. Muy boas tardes, eh, señor Canoza. Padre, eh. Lo pousera mi padre, que está en el cielo. Bueno, yo y... soy simplemente José, el mal representante dele la aquí en la tierra. ¿eh? Bueno, <risa> pois, pues, primeiro, primeiro de nada, moitos parabéns por ese 41 festival, por 41 aniversario daidiños da nosa Galicia que ti que ti dirixes aí con, con un equipazo, non? E hoxe está xa de festa. Onte comenzaron as festas e hoxe continúa, non? Si. Sí. Si. Sí. Sí, este é traballo de todo un ano, de todo un equipo de traballo, que toca este tempo, en este momento, escapetanear, pero é o, traballo, o fruto do traballo de todo un equipo, que traballan de todo ano para que as cousas vayan o mellor posible, eh, contamos con xente de todas as edades, e, eh, bueno, é máis importante que o eh, fruto do traballo, pois, pues, eh, tamén a consecución deste de de festival festival eh, gálego, non? Eh, É sí, verdade que antes que aquí Tuvemos algo moi importante Que a primeira vez que facemos Un xogo, un torneo de dominó uh -huh. eh, Que había que había casi 60 ou 70 persoas participando uh -huh. eh, Tamén campeonato de tute Donde había casi unas 40 persoas 30 40 persoas tamén participando vale, foi, un éxito, foi un éxito Porque, fíjate, empezamos a sexta e media da mañan eh, Fomos allá a abrir e todo rollo e tal e cual E o campeonato empezou a as nove e media E eh, eran as oito da tarde E ainda seguían xogando o tute Carai eh, Este, digo, todo. un foi pola mañá, toda a mañán e logo fiximos un pica-pica-pales pa comer aliente todos un pouco e logo espois empezaron a cotute e acabaron as nove da noite Felicitacións e moitos parabéns aos gañadores sí, sí. e aos participantes tamén sí, Bueno, sí. Ah, hoxe eh, es que miran hoxe, hoxe a mesilloada hoxe sí. un, un trabalho ¿no? Si, sí, si, sí, sí. contanos, sí, contanos sí. Oche temos a Festa do Bivalvo, eh? o bivalvo este que é tan tan importante na nosa na nosa cultura galega da gastronomía, que é o mexillón. O no. mexillón pois pues, temos unha celebración popular que bueno, que esperamos que que acuda xente, xente de todos os sitios que queira vir, eh? Por supuesto, hai consumición obligatoria o que non se pode levar os mesillós sen tomar nada. Aínda ah, claro. tema, eh? Pero si sí. está claro que os mesillós son gratis, eh? pero bueno, por lo menos tomar un pillillo, viño, un eh, o mínimo que se, o mínimo que se que se, que se, que se, que se pide, eh? Sí. Eso é o mínimo. Yeah. E logo, bueno, a consumición obrigatoria, logo temos pues eso, unha recepción de bienvenida e eh, pica-pica de inauguración, digamos entre comillas, inda que se inaugurou antes, vale? Pero eh o noso tema este, eh hai retiramos aos comerciantes, tes que se implica durante todo o ano con nos para facer que a nosa festa sea unha realidade uh -huh. eh, porque hai unha parte, un factor de traballo humano e un factor de traballo económico o factor de traballo económico aportan os, aos empresarios e eh, aos de da zona de Santa Coloma uh -huh. e eh, nos outros cantos da vida que antes colaboran con nos, é eh, eh, fan posible de que esta festa pues, se pode elevar dentro de como están os temas económicos agora mesmo, na actualidade, é sí. eh, a bon porto Muy ben, no par que Europa que todo xente saiba a localización, porque a ver se van a confundir, e van ao centro e ao No, cent... no da Trinidad, B20, a 20 a saída que pon Santa Coloma eh, como se vos a Badalona, e mm. a primeira saída caso que isto no, no Parque Europa, sí, Europa. Sí. Ese, viño, ese viño é un viño que nos apreciamos moitísimo e ademais felicitamos moitísimas veces e últimamente acaba de ter outro outro premio Un viño as que bodegas, pertence bodegas blanco, a Degas eh? a Degas Tapias sí, de sí, Mariñán 6 sí, sí, de Paz de que son da familia Blanco, sí. que, como ti sabes, iniciaron te ser irmáus aquí, que sí. de miñón da migración, claro. eh, facían, repartían produtos galegos, te cauxeran, empezaron a montar unha bodega, mm. e eh, pouco a pouco, por bueno, chegaron e están aí vendendo moito viño a todo o mundo. E eh, mm. eh, colleitando moitísimos premios. Eh, moitos que... premios, claro moitos que premios. Sí. Que, además, me, me, merecidos, porque, en realidad, eh, ese viño... Paga a sí, pena disfrutálo. Paga a pena probálo, eh. E si é acompañado deses de bivalvos que disti, millora, vides, por, ¿no? vides por aquí e ningún problema. Muy eh. ben. Está desmitados. Bueno. É vosa casa. Eh, Continúan sí. a festa e a, a celebración o día 3 o día 4, non? Sí, 3, o día 3 e o 4, sí. O día 3 <coughs> hai eh, carpa de imaxines... De... Sí, temos temos dous actos importantes a saltar, no. eh. Eh, un eh, unha un, foliada que facemos, unha foliada que facemos en en, en... espera aquí, que non te digo ben, espera que digo non te digo ben, espera. Si. Sí. Ahora, é eh, ora de esperar un pouco, si. Élles amén. Si, si, si, estamoste moi ben, viña di. Bueno, A foliada eh, de, de Iriños. Temos aquí, aquí unha foliada que facemos cada ano, uh -huh. onde participan xente de todos os centros galegos da provincia de, de De Barcelona. de Barcelona Vale sí, sí. É máis ben xente allea De outros centros galegos de, de outros centros que non son galegos Que son de Santa Coloma de Gramanet E amigos e amigas Que venen con seus instrumentos E sus panderezas e todo Para fracero de esta tarde Unha tarde inovidável Unha tarde de amistade Entre a xente joven dos centros Que son os únicos que de verdade Tenen un pouco de conhecimento E de sentido dentro Que son esas de Dios, claro. eh? falte e falta combinación, poño un pouco de, de cerebro. Vale. E <ríe> pola nosa parte, pero coido que somos os únicos que de verdade teñen coñecemento e sabiden das cousas e eh, eh, van polo positivo disete de trapalladas, vale? Sí, sí, sí, sí. E logo, e logo despois disto de temos a inauguración dunha dunha carpa que son imaxes do Camiño de Santiago, do Camiño de Santiago. Con, ah, sí, sí señora. Fotos fotos que enviaron moitos peregrinos eh, que temos aquí de todos os peregráns unas 50 mm. y bueno, aí tenemos 50 fotos de de esto nós ¿no? hacemos en en colaboración de amigos del Camino de San Jaime das comarcas barcelonines sí, sí. y bueno, y aquí estamos, está con esto eh los DJs pigmentos de Padrón que no salen como comprenderás no, no nos hemos no se han saltado y nos salen sí. en en las actividades en la TVC, eh sí. Sí, es un grupo de DJs que son del centro gallego y que estarán presentes también a la hora de, de de después de la falida A terminar, la, a terminar la fiesta. E eh, eso continúa, eso do camiño continúa mañá pola a porque sí, sí, sí, porque sí. resulta que o, o, o día mm. 4, o sábado por mañan, a mañá, del camiño de San Jaume de Terrassa tamén estarán aí, xunto sí, co, sí. con música e danzas de irmandade o A nosa que Galicia maña, de Buñet, os sí. de Rubí. Sí, mañá temos aquí o que o que eh unhas actividades que van de 11 da mañá até tarde, máis ou menos, sí. vale? Entre destacan tres cousas, unha actuación de dos grupos de música e danzas de de Rúa e irmandade de de Mollet, o xarlete de Mollet. Eh, estarán presentes aí para pa cerrar as exposicións de mediodía, uh -huh. pero antes temos a inauguración dunha exposición que temos que estamos circulando por toda España, que hace, pues, é a esa a exposición de credenciais do Camiño. Son 200 200 sí, sí. eh, eh, credenciais de todo de todos as, a, as partes do mundo, sí, da sí. Australia, de de China, de todos os sítios, onde sí, hai isto, eh, pois pues, nós no, temos estamos aquí, estamos aquí representados, estamos representados. Agora mesmo vien de Santander, uh -huh. van a ir a Francia, De Francia, ahora, eh, o xa, sea, estamos recorrendo xa, desde o tempo temos, temos unha posta en Granada, e eh, ahora recibimos aquí para pa expoñer en la USAL, non sei por onde salón, no, porque xa ven para Madrid. Muy Pero bien. que temos que teñen bastante aprecio, e te podes dizer que en pouco tempo xa levamos case seis exposicións. A muy última bien. foi en Potes, e eh, logo tamén en Santander, Santander. Muy eh? bien, muy bien. O Se eh, é un no estrepanós por... que, que como Centro Galego, a Línea Galiza no departamento do tema do Camiño Santiago, Muy pois facemos tamén esta, esta promoción non somente de Galicia, senón tamén do Camiño. E tamén continua a festa o domingo, non? cheia sí, a festa claro, pero bueno, por la tarde non temos actividades, eh, claro, claro. non me non me salto, temos unha comida de a comedor en de de amizade que llamamos aquí todos, donde xentamos ao redor da mesa, eh, baixo a carpa de Idiños, mais de 200 persoas, donde se con, claro, se, se claro, concreta claro. todo, aí hai xente, hai grupos políticos e todos, pero nós aquí de baixo de nosa carpa, carpa de amizade eh, de e eh, eh, eh, non hai ningún tipo de é problema, aí todos somos amigos estamos salimos da carpa, cada claro, uno se mate claro. Pero baixo da carpa de Iriños é un terreno neutral eh? claro sí. vale. e ademais a participación de varias actuacións de grupos galegos como a Asociación Cultural Galega da Rosalía de Castro de Cornellá, a, a, a Coba da Serpe, etc. Sí. bueno, que, que, que hai que convidar a todos os nosos seguidores que, vaya, que se acheguen a Parque Europa de, de, de Santa Coloma de Gran que van a disfrutar deses días de festividade de galega 100% Sí sí, el logo te mosto en palugu. Logo temos unha atración dunhos DJs que son moi conocidos na zona Patata. que chamase Patatas Bravas, Patatas Bravas, que son moi animados, son diferentes, <risa> sí. son moi boss. Son moi boas, sí, sí, sí, a, sí, sí. a xente de Santa Colón os conoce, os queremos. E tal, logo temos algo moi importante, que ponos un esforzo, eh, que vamos tra traemos a dos cantantes de Galicia. Un uh -huh. cantante que se chama Carlos Mariano, que sí. é o mito das bebenas galegas, é que, ademais, pois, pues, hoxendía, bate que está cantando, canta na orquesta sobrecito. É un uh -huh. cantante de toda vida, un cantante que fará disfrutar a xente e bailar. E logo bien. temos a, a unha De unha, unha cantante tamén de orquesta pero que a súa intervención moi importante foi na Liga dos cantantes Extraordinarios sí. e da televisión galega é que é Begoña, Begoña, Begoña García, Begoña, Begoña García, Begoña, García sí, sí, unha sí. gran cantante entón que a noite son unha noite irrepetible donde todos podemos disfrutar eh, e bailar ao, ron, ao, ao ritmo e ao son da nosa música Verbenaza, verbenaza, como é diría sí, sí, claro sí. pois moitísimos éxitos que eh, a non me cortes que quedo domingo Ay, claro, ah, que sí, pero, me estás echando un cordas, eu, eu convidaba todos os días, eu convidía todos os días, non é solamente, sí, todos os días, pero nosámos algo importante, claro. o, no, o domingo temos algo moi importante, sí. temos unha cousa que moi pocas veces se fai, o sofixo, sí. que é unha concentración una, con concentración de 600 do Camiño. 600, son os no conxellos sí, vi... sí, sí. son os 600 que fixeron o Camiño de Santiago, eh, eh, eh, van a estar aquí todos presentes, pero además van acompañados dun gran de un gran centro, un centro cultural como este os eh, claro. que xa conocemos, un centro é moi noso e eh, que eh, que van facer o, un pasar calle xunto cos coches, van mm -hmm. a, van a facer toda a cidade, e bueno, tratamos que esto sea unha concentración que non sea a última e que se poida facer máis veces, non algo algo parecido e dalle un pouco de vida. Mm. Vale. Uh -huh. e logo temos as, unha xe en Bermú co Carlos Mariano e Begoña García uh -huh. logo temos unha xe, como o temos unha comida dedicada a nais a nais, eh? Eh? sí, a la... nais donde sentamos a mesa que as situaxen de personas para poder eh, homenaxear a nosa nais uh -huh. moitas están ali en vida pero outras moitas, por desgracia marchar sí. a, a, sí, sí. a seu sitio e dali siguen velando rezando por nos e visándonos a todos claro que, eh? que sí Tereza logo visita dejar, Logo temos o tema da queimada Temos o tema da baile outra vez E logo a queimada Donde invitamos todos os presentes a, a, a disfrutar da queimada de A nosa queimada Que fai o nosa amigo Pepe Teixeiro Pero que estará acompañado Da, da teniente alcalde Da alcaldesa Esteban Serrar Non non? Si, si Ese será o que lea o pregón este ano Carai Si, senyor Unha queimada gratuita Que hai que decirle sí, todo Si, unha queimada gratuita Si, sí, Si, sí. si sí. Bueno, todo o que veña pode beber pero de... con conocimiento eh? claro, claro. se si bebes, como decía eh? se si bebes, non conduzcas durante todos os días a esta festa cultural tenemos tamén venta de degustación de produtos da nosa terra que non é somente Bilalbo sino todos os produtos de grande mm -hmm. calidade que aí tendes Nós temos aquí unha, unha, un bar un bar de degustaciones por otros galegos donde o nuestro amigo José de Tazaga claro. unha persona involucrada moito con de galegos e que está trabalhando moito por toda Cataluña e por toda bueno por toda España así, eh, que é eh, especialista en, ese, en estos temas eh, para nosotros eh, non solamente un apoio moral un apoio económico sen tamén a alguien, a alguien importante que forma parte da nosa familia ainda que veña como profesional do tema é unha persona sí. con que se pode contar para todos ¿no? Pois pues eso enorgullece de nos a todos os galegos eh, eh, de, sabes que nos deseamos moitísimos Yo, yo tempo acompañarános, seguro que si sí. de verdade que eh, desechamos para aplaudilo exactamente, ese aplauso general que vais a ter eh, mm, bueno, quizás o mellor teñamos a coxión de poder saudarvos personalmente... Eh, Como que irades, es, a casa, a vosa casa, podes vir cando que irades, as portas están abertas non somente para os outros, sino para todos aqueles que nos queden visitar, eh, pasar e disfrutar e eh, vivir a nosa cultura. Eh? Oito... E a... de, de, de, non se arrepentiréis de vir a, a visitar e estar con ben Moitísimas grazas por o convite, eh, dicimos ya non todos os nosos seguintes e seguidores que poden achegarse aí, hai liños da nosa Galicia, no Parque Europa, que van a ser recibidos moi mm -hmm. atentamente. Moitísimas... Grazas a vosotros por, por contar con, Porque podes sempre podemos contar con vos para difundir claro. a nosa cultura, a todos os sitios Gracias. Eh, de verdad, moi agradecidos. deña unha aperta grande. Una aperta... A vosotros, a vosotros. Tarou. gracias. gracias. Món música nova, pode ser? Foi na escola que aprendi Sobre plantas e animais Dividi, multipliquei Com três casas décimais Hoje sei quais são as rochas Que se formam nos doco Fiz ditados, li poemas Pontuei as orações E de todas essas coisas Que na escola eu aprendi Nenhum apontamento preparar pra ti se algo existe nesta vida que algum saber requer é, é a ciência de entender como pensa uma mulher se algo existe nesta vida que algum saber requer é, é a ciência de entender Pensa uma mulher Aprendi a picotar Fiz centenas de postais Sei os sólidos e as formas E setrizes diagonais Decorei as dinastias E o nome cada rei Ainda lembro capitais dos países que a apontei E de todas essas coisas que a na escola eu aprendi